LUNS, 5 de outubro de 2020, no que vai ser o primeiro episodio desta tercera tempada de Kilómetros de Balde. De seguido gravarei tamén o primeiro episodio do Kilómetros Gratis, tamén da terceira temporada. Xa sabedes que Kilómetros Gratis e Kilómetros de Balde van damán. Para min son casi que un, o mesmo podcast, aínda que un en galego e outro en castelán. Mais que nada, isto digo para todos e todas vos que vos incorporades a escoitarme nesta aventura kilométrica de camiñar, de gravar podcast mentras camiño, pero que nesta ocasión, neste primeiro episodio desta terceira temporada, Pois estou a gravar directamente na casa, no ordenador, co micro bo, co micro co que grabo os outros podcast nos que participo, porque está a chover. Agora mesmo, por exemplo, se miro pola fiestra, non, non, non está a caer auga, pero sí que non me quero arriscar a cando saia, no momento non que vaya a sair, a levar o micro por aquilo de que non se me molle. Normalmente teño decidido que cando non podo gravar polas rúas, non gravo, non hai episodio esa semana, eh, pero entre que esta era a data prevista para voltar e eh, que, sinceramente, un de vos regnou, pediu pediúmo onte, díxeme que votaba bot, en falta o quilómetros de balde e, aparte, díxemo en galego. Así que non podía faltar este cita E aquí estou aparte estou para contarvos unha cousa que me pasou durante o pasado mes de setembro Xa en anteriores episodios comentei vos Que tiña mercados, billetes de avión para viaxear a Madrid Que tiña unha, unha pequena viaxe ali prevista E deso precisamente quero vos falar de porqué Nestes tempos de pandemia, nestes tempos no que o máis aconsellable non... Non viaxar, ou como mínimo non viaxar a determinados sitios onde, como todos saberedes, as cousas están bastante peor que, por exemplo, que aquí en Galicia En Madrid, certamente dábame medo, pero tiñamos todas as persoas que fixemos o máster unha debeda, con nos mesmas, que era volvernos a topar Así que, o que foi a coordinación dese máster, decidiu ter unha unha clase especial Prevista para... Pois deseademe que miro o calendario era... A reunión tiñase que estar celebrado o 18 de setembro E eu tiña mercados os billetes de avión Para marchar daqui o 17 e voltar o domingo, xa, o domingo día 20 O que pase que, bueno, por circunstancias un pouco alleas incluso ao propio máster Ao final na complutense ese día 18 non foi lectivo Co que tivoron que suspender Esa reunión, esa clase extra, por así decir Deixala para máis adiante Para máis adiante de feito que agora mesmo Todos pensamos que xa non vai ter lugar Non, non vai existir esa, esa nova clase e Imonos quedar sin ese reencontro Sin ese voltar a vernos as caras Despois da, daquela mensaxe abrupta Que chegou aí por marzo que nos dixo que, que non que se suspendían as clases e que a partir dese de momento se poñerían en contacto con nos para ver como se retomaban de xeito online, cousa que así foi, pero que nos deixou a, a todas as persoas que facíamos ese máster cunha sensación de, de non ter un peche que, que precisamos a, a nivel sentimental, casi, non de, de voltarnos a ver, de mirarnos aos ollos... Eh, Darlle un peche, darlle un, un punto final A esta aventura que nos uniu E que certamente pues, Conseguimos un grupo de persoas unido Que ainda hoxe seguimos en contacto Por internet Estamos en contacto de forma digital O caso é que Cando anunciaron que esa clase se suspendían Eu tiven que decidir Se devolvía os billetes de avión Ou aproveitaba a viase de algún xeito O máis lóxico, Sobre todo tendo en conta que eu son bastante cunicas con este tema do virus Pois sería ter quedado na casa O que pase que, por outra banda, sabedes que eu cando ia ali Vivía nun piso que era dunha tía miña A miña tía Tabita, que morreu hai pouco eh, Había que solucionar algún tema que ten que ver con coerencia En concreto, da miña tía para todos os primos e primas, os irmáns que ten, que, que quedan vivos, e os descendentes dos que morreron, que, digamos, somos os seus herdeiros, pois, aparte de algunha cousa por ali, eu tamén tiña nesa casa un montón de cousas que as quería ir por elas. E, aparte tamén de todo eso, o mesmo que necesitaba un peche para o que foi o máster, tamén necesitaba un peche a ese piso, porque, probablemente, xa nunca máis volte a pasar unha noite ningún día. Alí, Así que, por un lado, recoller as cousas, e por outro lado, darme tamén esa, esa última visita, esa como despedida do sitio. Quisen facela, eh, dos medos que tiña a hora de viaxar e de moverme por alí, contarei bolos no quilómetros gratis a continuación, a experiencia de viaxar en avión en tempos de pandemia. Pero aquí, neste quilómetros de balde, a experiencia en sí do que foi chegar alí, Reencontrarme con ese piso De recoller todo e... Cheguei ali sin problema Recordo que Deixar a dúas mazas Estaban absolutamente podres Cando cheguei ao piso O olor era, pois eso Apodrido por culpa desas mazas Que levaban ali desde marzo Limpiei o piso Mais ou menos, tampoco en profundidade <risa> Eso sí que é certo Porque tampoco que fose estar moito tempo Eh, abrín as fiestas para que se airease eh, Deixei todo Marchei a un supermercado Fixei unha compra para os días que iba a estar ali Para non ter que voltar ao supermercado E non fixei nada máis Máis que estar no piso Porque o que non quería era andar por aí De, de visitas a lugares e tal O único que tamén, é eso sí, pois camiñar Camiñar pola avenida da Florida Polo paseo da Florida Que é onde está o piso Reatoparme con sitios eh, habituais Dos daquela Que percorría durante Esa asistencia ao máster Tampouco é que sequera me cheguei a chegar a Madrid Río Que era un sitio polos que camiñaba en serio nin polo parque do oeste Era como que non A sensación foi moi Moi, moi extraña porque Como vos explico isto De tanto ir ali De forma seguida Xa tiña, o xa, ese barrio era como meu e determinados espacios xa os consideraba meu xa non os consideraba simplemente os dunha cidade que visita senón que mm, eso, que xa eran meus que xa os coñecía xa os dominaba chegou un momento en que xa me sabía de memoria cales eran as paradas do metro que nos percorridos habituais, bueno, non do metro porque do metro pouco collín, xa non mais vendo cercanías non? xa me sabía, por exemplo, todas as paradas así de seguido Dende o aeroporto ata casa E de casa aeroporto e descubrin que non Que tiña que andar outra vez mirando Os percorridos no móvil No mapa que tiña e, Chequei ese piso Ese piso xa non era Xa non o sentía como meu O super O propio paseo xa non eran meu Xa voltaban a ser unha cidade Allea a que camiñas Pois porque Estás por ali Pero esa sensación de pertenza Se a perdera, e foi estranísimo, estranísimo porque colleume de súpeto non non esperaba eso, era o revés, eu a, quería ir ali para despedirme, parecer chao, eh, foi moi bo esta experiencia, pasei no moi ben, gracias por todo que me destes. Eh, e non foi foi estrano, non? Entre eso é estar totalmente empechado no piso, recollendo, mirando As cousas da miña tía por se ou vese non sei, um, algúna documentación ou cartas ou algún material sensible que, que considerábamos que non debería que debería quedar na intimidade da miña tía para destruílo e, e realmente non tampouco atopei absolutamente nada. De feito era un piso que ela iba Pasaba varios meses ao ano ali, todos os anos, incluso o ano pasado. Antes de cumprir os, os 100 anos estivo, moi pouquiño antes de cumprir os 100 anos estivo por ali, e la pasando casi un mes. Pero, na, todo o que había ali era como moito roupa, pero non había nada íntimo. Non había fotografías, recordos, ese tipo de cousas pois non non atopeía absolutamente nada. De fita, unha, unha das cousas que quería... Coller era era levarme algún recordo Tanto un recordo da miña tía Como un recordo do propio piso da Algún obxeto que me recordase O meu paso por ali E costoume moitísimo A topar Tanto unha cousa como a outra Ao final Para miña tía Trouxenme dali uns cantos de dales Nen sequera son Uns trebellos antigos Que teña moitos anos non non eran Son moi sinceros Moi Industrialais moi foi o único así que atopei que me recordase a miña tía, porque a miña tía cosía moi ben, arreglaba moita roupa, non é que se adicase profesionalmente a, a Elo, pero a... sí que incluso confeccionaba vestidos para si sí mesma, para a miña na e perso que seguro que tamén algúnha vez ten cosido algo para min. Algo así pequeniño esos dedale son 4ro ou 4 e xa os teño nun estantería que teño no salón, que penso que algúnha vez tamén os teño falado desa estantería, non vos teño falado desa estantería, algún día tebe, debería gravar algo sobre ela. Eso como recorda da miña tía, e como recordo do que foi a estancia, ao final trouxen un vaso, un vaso así máis ben grande, que utilizaba eu case sempre para beber, sobre todo para beber refresco, porque refresco sempre tiña a lia Unha das cousas que bebo é moito refresco de cola En concreto, Pepsi-Cola, non Coca-Cola E nada, pois trouxeme ese vaso Porque, aínda que o refresco que eu bebo É Pepsi-Cola Este era un vaso de Coca-Cola E aparte un vaso que seguro que algún A vez o tedes visto Por aí en algún bar E así, bueno, pois como unha forma especial E pon Coca-Cola e tal Bueno, pois foi eso Foi eso que trouxen E, e tamén está por aí Espero non rompelo E nada máis, esa foi a miña aventura por Madrid, non ir a ningún lado máis que camiñar pola veda rúa do paseo ir a, nesa ocasión ao supermercado e tamén, bueno, si, sí, fun desayunar dúas veces, os dos desayunos que tiven que facer fixenos nunha cafetería nunha terraza, ben illado da xente por aquelo de non estar O 100% do tempo na casa É unha sensación moi estrana De todos os xeitos, non me arrepinto para nada Todas as cousas que que Tiña ali están aquí de volta Quen sabe, igual Quizáis, algún, ainda antes De que se venda ese piso Teño que volver a algo Non o descarto, pero o máis seguro é que xa non volte por ali E nada máis Que ata aquí este primeiro episodio Da terceira tempada Deste kilómetros de balde Espero que me escoitedes no seguinte episodio. Unha aperta, moitas grazas por terme me escoitado e ata a próxima. Chao, chao.